Ellixabete Chandi uh, e Ceparelliseoko Barnategiana uh, gira eta uh, aipatua dugu jadanik uh, beraz sasoilariantzat eh uh, logelak dituzuela hemen aristiagune hontana ba ikusten dugu kluara uh, edo pasabide ahundi bat uh, hau normalki beraz barnategia da uh, lehen puntu bat egiteko zer erran daiteke badoa emeki emeki aintzina nola histe Bai, beraz, lehen urtea dela jaiten e, alda, beraz, pixkat eksperimentazioa urtea ere, e, kalmeki asida, egia e, jesekbazioak gindirela pixkanaka ustailantzea, eta hor, grosta gehiago badira agogilari buruz ere. Momentuz bat ditugu hogeita mach bat, beho bat pertsona hemen, batzuk deia izanak direnak eta deia partitiak direnak, eta e, izan emaitak horretara, beho ditamak bat momentuz. Ez tira denak ginak, eta bon, baionako honako buruz, eta goxilari buruz, gerozta jende gehio. Hala, e, maksimo hosti dela egun eta hori bat pertsonen zate, Boa, ez dugu haukten ez dugu beteko uh, bagnategi hau, baina negia lehen urte batentzat entzat, ere lehere uh, erantzun honnak bat ditugula, eta uh, enostez hondoko urteetan, bera, gero ezagunago izanen baita, be, espero da jende gehiago nik uste. Bisita bat eginean diguzu? Bai, plasegez. <laughs> Ea, gela bat hemen, beraz, zer da? Hemen da uh, gela haman komuna. Uh, shukalde bezala ere uh, funtzionatzen du, edo shukalde bezala erabiltzen dute. Badira mikroandasak, ozkailuak, eta nokmarki izanen da ere edari uh, banatzaile bat kafe eta historio. Eta hor ok da ere pixkat uh, pausa gela edo bon, kanapeak eta baituzte elkarreken uh, egoiteko, eta egia uh, usu hemen uh, egoiten direla alere. Ongi, segi dezago. Gambara batean egira, uh, dira kanbaraka. Beraz, badira, lau offe gambaraka, egarno eh, bezala, bak natekia ezta betea momentuz, beraz, entzatzen gira, albesean jende guti ere, maitean, iru maksimo, edo gula pixkat bizigarriago izaiteko. Eh, ala, lau offe badira, baina eh, momentuz, eh, be, pixkanaka jendea jina hala, bete zaitugu gambarak. Beraz, gehtatzen alda, pehtsona bat izaitea, eluzaz bakahik gambara batean, eta gero beste bat aldu bada, Badaki pehtsona hogek be, berekin sakatuko dugula gambara horretan. Zara, lau gambaraka, gero egia gambarabakutsak badila bai komuna eta bai gela eta badila ere ber, bai bakarriko goiteko para da edo beden mm -hmm. biskata aparte naiz launaka izan eta hara. Eldu den jendearen aldetik ze perfil bada, zer dira kasle, fe, kanporatuak izan direnak apartamendu eta langileak? Bada, pixkat denetak, egiten e, e, e, dugu sasainlarien dela gazten dela eta bada perfil hori e, bada, sasainlariak edo heldu direnak frantziatik e, euskal kostarat laniteko, bada, errealitate hori, badira erre, ere duzun bezala hemen gazteak kamporatuak direnak be, udako apartetatik eta hori utena abakakik soluzio bezala, braz bai, bada, gazteria egiten nuk egin dela edo hola, eta egia beste erredia dela errealitate pixkat gordinago bat, edo direla helduak CD ari batekin, baina ez direnak ahibatzen, bizte ari batean atsemaitean Euskal Kostan eta hemen gaindi, Bada hori eh, ere, bai, biziki egia nire agitua izan nizala, eta badakigu batela, mm. bera nahi no, egiazki ikustea eta jendeak eh, jaiten dauzuz, eh, otuan loiten dira eta ez zindila beroarekin, eta ez da bortzaz ziru eskasiak edo da zinez, etxe bizitzaren arazoa eta bai, penagajia da. Eta prezioak ere pentsatzen bai. dutzen. Naiz eta hilabete sari batukan alokairuen prezioa biziki gora da. Hori da, eta bai bai, eta ere uh, um, proposamenak ere gutxi bat direla, eta listak biziki luz direla, bizitiki sozialentzat, eta zinez, uh, egiazko problematikak uh, bai bai, hori dira. Ez dakit aldaketarik senditu duzuen Baionako prestei begira, heldu den astean abiatuko baitira, ea jendeak aldegin duen posibilitatea alokatzeko Bayonako bestendako adibidez? Ukan ditugu, baina beti langile galdin da okute, eta ez da izan ola, bestero bandarik edo heldu, eta ez da horrentzatina ere leku hau, beraz, ala. Egia, ukan ditugu bai, bereziki, bai honako bestentzat lanean ariko diren batzuen partetik galdea, izan hostalaritzan edo sekuritate presak eta hola. Hori izan da, baina ez da izan ere galde masiborik, ola. batzu, baina ez gehiagir. Agorrila Bukahera arte, idekia izanen da? Bai, hori da, oita amekan, uh, amajetan behar dugu mutzi, eta gero menaia indenetan, eta gero beha ikaselak dira bizikifize, hori uh... Hala, azken finanzuek ere sasoi lariz bai, hori da, argunt. <laughs> la <laughs> bai, bai. Emile esker beraz, uh, Elisabet. Giorgetaz. Ja,